Теперішнім вже нащадкам російської слави тільки вистачило розуму, що облити його смолою. Ура! У нас уже є лошадка. Тобто новий прем'єр-міністр, згідно з термінологією президента. Щоправда, я ніколи не чув, щоб десь у світі премєр міністри відносили до класу непарнокопитних. Протести уже вщухають, енергетика вичахла. Всі потроху звикають, що знову нічого не вийшло. Потім впадуть в апатію, в роздуми, в резигнацію і знову все увійде з вищену свою колію університетському парку розкопали останній набій. Принаймні, так пишуть, що останній. Всього ж там знайшли понад півтисячі артилерійських снарядів, кілька гранат і мін. Непоганий арсенал, як для університетського парку. Тепер сіють траву і розбивають клумби. Обновили дитячий майданчик, додали альтраціонів. Посадили нові дерева, бо від старих уже була мертва тінь. Насипали пісочку в пісочницю. Гуляйте, дітки, не бійтеся. Мін немає. Все-таки дружина просить мене туди з малим не ходити. А ну ж, як щось пропустили, чогось не помітили, і воно там причоїлося у землі. Ми з малим сидимо на кухні. Може, це у нас пізній сніданок? Може, ранній обід? У неділю ми, як завжди, заспали. Дружина нам подає. Тут же бігає щось записувати, прибігає, вихоплює тарілки, щойно ми їх відсунули. Миє посуд, дзиркає, що ще подати, що прийняти. Я дуже не люблю, коли вона не сідає з нами, а надто, коли миє посуд, поки ми ще не встали за столом. Невже не можна почекати? Я сказав їй про це, вона не відповіла. Я на неї глянув, бліда, змучена, під очима синці. У мене стислося серце. Я пошкодував, що сказав. Марудна річ побут. Алхіміки теж варили, але філософський камінь, а не борщ. Ми ж навіть спимо не разом. Я перебрався на крісло-диван, щоночі стелюся в іншій кімнаті. Вона помовчала. Отже, її це влаштовує. А справді, навіщо прикидатись? І їй вільніше. Вона любить читати на ніч. Хай читає. Якось після роботи фея форшетів запросила мене до себе. І я пішов. Я взагалі тепер деякі речі роблю сомнамулічно. Сомнамулічно її поцілував. Сомнамулічно попестив. Плузочка на її напнутих грудях остебнулася сама. Сексуальні парфуми вдарили мені в ніс. У нас уже доходило до всього. Вона вже підтяглася до сумочки. «Ну, ти мене понімаєш?» Тобто вона це носить у сумочці, воно завжди при ній, на випадок, коли трапиться якийсь партнер для тілесного низу. От тобі чуттєві імпульси спалах і спалахи жіночих очей. Фея презервативів. Моя четверта козацька сила враз спідупала. Я раптом згадав анекдот, коли один льотчик говорить другому. «Краще ту сто чотири, ніж не ту один раз». І засміявся. Вона спитала «Ти чого?» «Нічого», – сказав я, і скочив, мало не перекинувши торшер. Дома дружина зауважила. «Ти б хоч сорочку застебнув, і на губах помада». «У нас був фуршет», – сказав я. «Всі-всіх вітали». «Ти не вмієш брехати», – сказала вона. «Це твоя позитивна риса. Вона навіть не ревнує. Вона й сама кудись у йде. Одягнулася гарно, оглянула себе у дзеркалі на повен зріст. «Нагодуйш малого», – сказала, – і пішла. Я нагодував малого, а коли він заснув, я зачинився на кухні, поставив перед собою колись натопиту пляшку. Як там? У малонюка. Час, господи, на самоту й покору. На дружину в ліфті напав якийсь тип. Добре, що хтось на поверсі натиснув кнопку. Вискочила з ліфта, біла як стіна. Тепер, коли вона пізно вертається, зустрічаю біля під'їзду. Або заїжджаю за нею. Виявляється, вона ходить у якийсь тендерний центр, збираються феміністки і розробляють тендерні проекти. Я не дуже знаю, що це таке. Мені що гендер, що тендер, щось, мабуть, про рівність справ. Я не люблю феміністок. Жінки налаштовані супроти чоловічої статі. Це неприродно. З іншого боку, цивілізація ж таки чоловіча. Вона ж таки справді стоїть на агресії і владі, на силі, часто тупій, брутальній. Я так розумію, що тим жінкам. Допекли пріоритети чоловічої цивілізації От вони й шукають вихід Може це навіть і не фемінізм Просто повиростало багато дуже розумних дівчат А чоловічий диктат пропонує Все ту ж саму стелю і рамки А їм тісно, вони почали поручатися І на мужчин посипалася штукатурка Я нічого, я обтрушуюсь Я надто люблю цю жінку Коли заїжджаю за нею На своїй непрестижній лайбі Ті її коліжанки зустрічають мене вічливо Але я спиною чую їхні іронічні погляди Вимоволі щулюся, мені прикро. Думаю, що в Україні фемінізм не на часі. Він шкідливий і непотрібний. Тому що ти хочеш сказати, що надто багато загинуло українських мужчин? І то найкращих, пасіонарних, і що не понижувати тих, що вціліло у тій січкарні, каже вона, як завжди вгадуючи мої думки. Так, але ще крім того, безперечно, каже вона, у нас не було культу прекрасної жінки в усіх її іпостасях, як у греків чи римлян. Не було Венери Мілоської і Мадони Літи, не було дами з горностаєм і голівок Ботічеллі. То це ж ви не створили, загнали нас у будні, а хочете спіни морської. Не руйнуйте, мужчин, бо й вони вас не збудують, тихо кажу я. Може, коли розлюбиш жінку, розшируєшся в ній, то легше. А так, як оце в мене, каторга, ловиш ото її погляд, бачиш ото її втомлені руки, проклинаєш себе». «Що ж ти за чоловік, що вона вже з тобою феміністкою стала? Та я й сам фемініст. Мені головне, щоб оця моя феміна була щаслива. Але я проти, щоб порівнювати її зі мною в правах. Бо які мої права? Самі тільки обов'язки і постійний страх, що з ними не впораюсь і що буду в її очах не тим, ким би вона хотіла мене бачити. Сісти б на велосипед і поїхати в Кенію», – подумав я. «Там, щоб вважатися мужчиною, треба вбити Лева», – сказала дружина. «Вона так і чує мої думки». Я оце думаю, краще, коли тебе вдома чекає курочка. Прийдеш, зморений за день, ухорканий, сто разів принижений ким, а вона опадає біля тебе, диригує виделками і ложками, жонглює тарілками, ти для неї орел і півень, ти найвище її досягнення. Оце жіноче підданство, либонь, солодче, ніж цей мій домашній суверенітет. Почуваюся зайвим, їй не до мене. Стефан Цвейк недаремно писав. Що жінка, коли вже щось робить, то робить 24 години на добу. Вони вже там якусь хартію пишуть, готують рекомендації для кабміну, вимагають тендерної експертизи, законопроектів, дисертацію зовсім закинула, студіює психологічні передумови успіху. Вчора відлупцювала малого. Дитину не можна бити, сказав я. Дитина є самостійний суб'єкт права. Та йдити, роздратовано відмахнулася вона. Де ж поділася та найніжніша дівчинка, яку я колись поцілувала на меті? Якби знав, був би не одружився, відливо сказала вона. Прийми мої співчуття. Одружився, всі ми одружуємося. Хоч на чортовій сестрі, казав Шевченко. Аби не одоліти самотності. Навіть брат Прометея, був ускочив, взяв за жінку Пандору. Обставин їхнього розлучення я не знаю. Але дещо з її знаменитої скриньки, мабуть, перепало і йому. До всього ж у них там якісь проблеми з приміщенням. Так, що її феміністки тимчасово перебазувалися в нашу квартиру. У нас тепер дома цілий бабком. Вони приходять, вони палять, п'ють каву, сперечаються. Жінки рішучі, ділові, самодостатні. Говорять голосно, сміються сардонічно, спускають воду в туалеті, наче зривають стоп-кран. Одна як дрозофіла, дрібна, бульката. Друга все та ж сама гарпія, з зубами у два ряди. Третя схожа на менаду, завжди збуджена і розпатлена тільки що не в шкурі п'ямисто оленя.